Тут справді потрібен історичний підхід, і в нас мало фактів. Таємниця Пінзеля, звичайно ж, залишається таємницею. Тут ми можемо тільки здогадуватися, чим жертвував він, заради кого, чи заради чого. Але ваш Мішель цілком сприйняв ту ідею, що жертвував загадковий майстер Заради нього. А його сестра підступно використала містичні шукання хлопця у своїх корисливих цілях. Ви вважаєте, що то була саме його сестра? А втім, хто би ще. так немає сумніву, то була його сестра. Про це говорять зовнішні факти. Як ви пригадали у вашій сповіді, Мішель неодноразово когось боявся. Саме жінки. Казав, «Невже вона це зробила?» «Невже вона тут?» І таке інше. Скоріше за все, боявся він не сестри, а когось іншого. Матері або якоїсь іншої жінки, можливо, коханки, про яку вважав нетактовним розповідати вам. Може, колишньої коханки. А сестра всіляко імітувала дії саме тої жінки. Адже, побачивши сестру, коли почався його психотичний стан, він не злякався її, а навпаки почав заспокоюватись. Схоже на те. Він, напевне, не злякався її. Вона знала, як себе з ним поводити, коли він в такому стані. Вона дала йому олівець і папір. Ви про це писали. Він довго не малював, бо не хотів цього робити при вас. Це також могло його невротизувати. Ми не знаємо звичного ритму його роботи. Очевидно, його сестра зупинялася в домі фотографа і якимось чином підіслала його в музей Пінзеля, коли там були ви. Але в темряві на великій відстані могла спробувати бути схожою на іншу жінку, саме на ту, якої боявся ваш коханий. Але в неї мав бути спільник. Тоді, при наявності мобільних телефонів, вона б і правда могла ефективно стежити за ним і маніпулювати ним. А сама вона шукала боцетті, Очевидно. Але хотіла знайти їх його руками. До речі, ота от чорна фігурка, яка спровокувала загострення його стану. Так, до речі, чому ця фігурка стала такою фатальною? Це треба спитати в неї. Можливо, та річ символізувала для нього щось, наприклад, провал якоїсь його виставки, чи ще якусь його особисту катастрофу, чи його конфлікт із кимось дорогим йому. А сестра так уміло використала цей символ. Можливо. Вона чекала якогось іншого ефекту. Може, в такий спосіб хотіла сказати йому, що знайдені ним боцеті йому не дістануться. І, скоріш за все, саме вона знайшла привід в якийсь спосіб передати Мішелю солідну суму грошей. Імітувала виграш в лотерею чи щось подібне, мовляв, сама доля дає гроші, щоб він зважився оплатити своє таємне бажання. Ви відчули відразу, що він гуляє не на свої. Але тепер та баба має трактат пінзеля. Його, певне, також можна продати на чорному аукціоні. Думаю, вона не поспішатиме цього робити. За Боцетті вона взяла б суттєво більше. А Микола Браницький, напевне, має дар гіпнозу. Я, до речі, здається, чула про того чоловіка як він зумів навіяти вам вашу відповідальність перед Богом за трактат. А ви не змогли його втримати. Це почуття вини також невротизує вас. Це я розумію і без психолога. Але я б могла заволодіти трактатом, аби була спритнішою. «Ви не могли», – твердо сказала Корнела. Ви зробили все, що могли. Більше б не зміг зробити ніхто».